Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket! Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegét, és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak számára. A mai vendégünk Péntek Orsolya, aki nem csak író, hanem képzőművész is, erről azonban, vagyis a festészetről kicsit késő fogunk beszélni, ahogy majd a zenékről is, melyeket magával hozott, úgyhogy egy valóságos összművészeti kis panorámára készülünk. Egyelőre azonban induljunk el a szövegektől. Köszönjük, hogy eljöttél, köszöntünk. A, és a legelső kérdés a szövegek kapcsán az lenne, hogy egy képzeletbeli vagy konkrét névjegyre te mit írnál magadról? Nem tudom, van-e névjegyed, illetve ha nincs, akkor mégis mi szerepelne rajta, mondjuk a neved után, ami mondjuk értelemszerűen rajta lenne? Ö, egyszer volt a saját névjegyem, amit a nagymamám csináltatott nekem, aki a nevemet és a telefonszámomat íratta rá, és úgy gondolom, hogy ennél jobb megoldás nem létezik névjegyre. Uh -huh. Viszont az elmúlt években az irodalomban is letetted a névjegyedet, hogy úgy mondjam, úgyhogy nyilvánvaló az egyik opció az írás, a másik pedig a, a festészet, és most a festészet lesz majd a következő dolog, amit szóba hoznék azért is, mert nemrég volt legutóbbi kiállításodnak a megnyitója a nyitott műhelybe. Ha jók az információim, hogy a mesterek tekintetében akkor a festészetben kiszámított olyan mesternek, aki a mai napig adott esetben meghatározó a számodra? Ö, hát erre most a, nem tudom, azért válaszolok nehezen, mert nekem gyerekkorom óta egyértelmű volt, hogy festő leszek, és engem először ugye nem a kortárs művészet bűvölte el, hanem a Reneszánsz. Tehát most, hogyha azt mondom, hogy Botticelli, akkor az rendkívül fellengzősen hangzik, de egész egyszerűen arról van szó, hogy ő az a festő, akivel négy éves koromban volt egy elég meghatározott találkozásom. Aztán az olasz a fizikus festészet, és a futuristák. Tehát ez tel teljesen az olasz vonal. De végül is, akit a kortársak közül, illetve hát sajnos most már meghalt, tehát úgy mondom, hogy kortárs, hogy 2013-ig volt kortársunk, Akit a mesteremnek tartok, és nagyon sokat tanultam tőle technikailag, használatban, meg emberségben is. A Szentnyiori József festőművész volt. És a Boticelli-vel való találkozás az konkrétan egy múzeumi séta során történt, hogy egy album vagy emlékszel ennek a, a konkrétságára? Emlékszem, az anyám antikvárius volt, és rendkívül mennyiségű könyvet hordott haza. Ez egy boldogult szocializmus időszaka volt, amikor ugye mindenki azt hordta haza a munkájéről, ami ott volt. Az anyám, hála Istennek könyvet hordott haza, de kifizette, tehát ezt nem lenyúlta, vagy ilyesmi, csak hogy hát, albumok közül is elég sok haza került így hozzánk. És volt egy ilyen akkora olasz album, amit hát még ma is alig tudok felemelni, nem tudom, hogy honnan szedte, de valami orosz kiadás volt. És az, az volt az, amiben ilyen nagyon-nagyon jó minőségű reprodukciókon szerepeltek, reneszánsz korai reneszánsz, illetve reneszánsz festmények, és én a, a a Botticelli, tehát kiszúrtam magamnak. de Círiő betűs Botticelli. de magyarul se tudtam még olvasni, tehát uh -huh. teljesen mindegy is volt, hogy mi van odaírva, én csak a képet néztem. És az irodalmi mesterek, mondjuk, a, a, az ilyen találkozás, ami mondjuk nem a konkrét térben történt, hanem csak a szövegrévén egy régebbi auktorral, ott például milyen nevet mondaná? Kostolányi. Ennyire egyértelmű. Igen. Értem. Hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most azonban hallgassuk meg az első zenét, amelyet mai vendégünk péntek úrsoly választott, ez pedig az A.E. Bizottság együttes Milareper verzió című száma lesz. Ó, oh, ó, oh, oh, a Milareper verzió Amin a rekoverzió Epekedő vágyállampor, koromor Egy napnak született esed Beszéd, beszéd, beszéd Beszéd, beszéd, beszéd Beszéd, beszéd Repaverzió Ó, oh, ó, oh, ó oh, Ami a repaverzió Elvis jött Kiáraton kívül Minden személy szeszély, Minden személy szeszély Szeszély Szeszély Szeszély Szeszély Ó, ó, ó a repa verzió? Ó, ó, ó, a mi oh, oh, oh, a repa verzió. Ó, ó, ó, a mél a repa verzió. Leesett sugarak, hajléka! Törtünetek tükren. Szélfoszlány beszáradás. Beszáradás. Beszáradás. Beszáradás. Ó, ó, ó, a millerépa verzió. Ó, oh, ó, oh, ó, oh, a millerépa verzió. valamint ideál embrió kreáció. Különbség nélkül rezdül, mint mély egyveleg, fantázia fantáziapanaszlakat. fantázia Fantáziapanaszlakat. Fantáziapanaszlakat. Fantáziapanaszlakat. Panaszlakat. fantázia oh, oh, oh, oh, oh, panaszlakat. Oh, oh, oh, a A a repa verzió? Megy kő, csepkő, ám zavarra lép. Adbán, palást, emel, emel, emel, emel, emel, emel, emel, hú, hú. Há, há, há, há, há, emel, emel, emel, emel, Paverzió Ó, oh, ó, oh, ó, oh, a mi paverzió És én nézem, csak nem tudom melyik szememmel, és én nézem, csak nem tudom melyik szemem melyik szememmel, melyik szememmel, melyik szememmel, melyik szememmel, Ami la repa verzió? Oh, oh, oh, ami la repa verzió? Oh, oh, oh, ami la repa verzió? a firká, eltűnés titok, östen körsés, álmos terölkesés. Inneni, onnan is el. Inneni, onnan is el. Oh oh oh, oh oh oh. A Milarepa verzió. Ah! Szajpetyés, érzületfehér. A biofénykép köszön, a biofénykép köszön. Az én lehet, de megható. Az én lehet, de megható. Az én lehet, de megható. Megható. Ó, oh, ó, oh, oh, a verzió.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 A Milarepa verzió. Az előbb azt mondtam, hogy perverzió. Elnézésüket kérem, névész címa szerkesztőségben. Péntek orsoly, íróval, festővel folytatjuk a beszélgetést. A belső közlés mai élő adásában, ez az előző nyelvbotlás és az adás parázsa volt. És akkor most onnan folytatnám, hogy szövegekkel és képekkel is foglalkozom, hogy mennyire kell az előbb a egy metaforáját használtam, most a műterem metaforáját hoznám ide. Elképzelnünk azt, hogy ez a két tevékenység egy szinten, egy időben, egy térben zajlik az életedben. Tehát az irodalom, az a festészet után lépett be az írás révén, és hogyan függ össze ez a két egymástól eltérő, de esetben azért nagyon izgalmasan össze is kapcsolódó univerzum, vagy diskurzus? Hát, a, ami az irodalom belépését illeti, nagyon sokáig, mint említettem, gyerekkoromtól számomra egyértelmű volt, hogy én képzőművész leszek, nem is akartam soha más lenni. Viszont úgy alakult az élet, hogy 14-15 éves koromban nagyon beteg lettem, és nem tudtam feldolgozni. Tehát, hogy Mindegy, most ezt nem akarom részletezni, hogy mi bajom voltam és olyan fontos, de, de úgy tudtam kijönni belőle, hogy elkezdtem írni, mint az őrült, és akkor ez egy idő után átváltott prózaírásba, de még mindig nem gondoltam azt, hogy nekem írónak kellene lennem, hiszen hát én képzeművész vagyok, csak közben meg ez a halálközeli élmény kihozott belőlem egy, egy, egy olyat is, hogy, hogy időközben egy, egy időre leálltam a festésre, aztán azt megint újra kezdtem, de addigra már, már azért írtam néhány novellát is, és az ilyen kamaszkorom vége, vége felé volt. És akkor egy nagyon hosszú olyan időszak következett, amikor nem tudtam eldönteni, hogy én, én nekem mi a műfajom. És nagyjából mostanra sikerült zöldegre vergődnöm magammal, tehát igazából nekem művészként azt hiszem, hogy az anyanyelvem az, az a festészet maradt. Csak megtanultam egy másik nyelvet is, talán így tudnám a legjobban kifejezni. Ami meg a technikai részét illeti, abban eléggé szerencsés vagyok, mert festeni akkor tudok, amikor van fény, tehát délelőtt, vagy hogyha a nyár van, akkor nyilván jobb a helyzet, mert akkor akár este hét óráig is írni viszont amúgy is éjszaka szoktam, tehát ez nem akadályoz, meg ez a két tevékenység nem akadályozza egymást. Most a zöldek jutott az eszembe, hogy a legutóbbi kiállításodnak zöld lett a címe, ugye. hogy a nálad az ágaz tényleg zöld lett, és a színek nagyon fontosak. Meg ottlik azzal az iskola határon. Ugye a BB-nek a mondás, hogy én festő vagyok, és közben mégis elbeszélővé, avanzsá, vagy kényszeredetten elbeszélővé lesz, hogy te egy kicsit moderálod ezt az ottlik regényt is adott esetben. És tudom, Otlik ottlik is fontos szerző, vagy. Nagyon. Ott, ugye? De jól emlékszem, hogy volt egy ottlik eszéd, egy litera felolvasás, vagy egy ilyen alkalom, amikor ottlikról olvastál, a jól emlékszem. Ö, igen, ez ö, tavaly össze volt. Igen, Öm, ott a Báb színházba használ, ugye? Ez egy Otlik parafrázis volt, amit ott felolvastam, mm. igen. Hát Kosztányit említettem az előbb, mint, mint akit mesteremnek, ha egyetlen szabad ilyet mondanom, mesteremnek tartok. Hát ottlik a másik, csak ö, sokkal univerzálisabb módon az, mint Kosztányit. Tehát kosztaint én úgy tanultam meg, hogy szétszedtem a szabályait, mint a legókockákat, mert hogy ugye, tehát ez a tipikus, nem tudom, más író, hogy ír... Én nem is tartom igazán magam annak, mint említettem, de, de minden szerkezetet szét kell bontanom ahhoz, hogy lássam, hogy hogy működik, mint egy kézműves. Igen. És a szövegekkel is ugyanezt csinálom, és a ezt mondatról mondatra szedtem szét, amikor próbáltam tanulni írni. A novelláit, meg Noveláit, a regényeit? A novelláit főleg. Uh -huh. ö, a novelláit, meg a, az újságokban megjelent terceit, karcolatait tartom a legtöbbre egészen zseniálisnak, és én ezeket mondom, hát úgy bontottam szét, mint egy legóvárat, és tanul újra összeépítettem, és így próbáltam, hogy hogy, hogy működik egy szöveg. Az ottlik az viszont olyan hat rám, hogy ezzel nem is tudtam megcsinálni. Tehát azt én ösztön szinten próbáltam feltolgozni. Igen, az otlik prózának kínkel. egész más a mértékegysége, talán, mint a kosztolányának. A, szerintem a plaszticitástól meg azoktól az építőkövektől folytathatjuk, hogy hogyan született az andaluz lánya, illetve a novellákból épült -e adott esetben a regény vagy egy leendő regény trilógia, úgyhogy innen folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel sojával előtte azonban hallgassuk meg a következő zenét, melyet a műsorba hozott a Trabant Zenekar Ragaszthatatlan Szív című dala következik. korsójával folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben, akitől nem sokára meghallgattunk egy szövegrészletet is. Előtte azonban most beszéljünk a regényről, hogy ez a regény ez a novellákkal függ-e össze, vagy sokkal mélyebb ennek a története, gyanítom, hogy több története is lehet egy történetnek, és mintha erről is szólna a prózád, mégis, hogy hogyan jött létre az Andaluz lányai című regény. Ez a Kérdés. Hát technikailag úgy jött létre, hogy írtam egy novellát, ami, ami egyszerűen regény akart lenni. És utána évekre tettem a fiókba, de folyamatosan gondolkoztam rajta, és fejben, fejben írtam. És amikor úgy döntöttem, hogy akkor kész van, akkor leültem és leírtam. De a, a, nem az érdekelt ebben csak, hogy megírok egy történetet, hanem az a lehetőség is, hogy egy történetet, hogyha több szereplővel meséltetek el, akkor valószínűleg egész más részei világosodnak meg ugyanannak a sztorinak. Tehát, hogyha más a mesélő, más fog elmesélni, mert másra koncentrált, mást látott ugyanabból. És egy ikerpár, egy lány, ikerpár, két teljesen eltérő természetű tagja mesél el, ugye, mesél el ugyanazt az életszakaszukat, amiből totálisan más történet jön ki. Az első része jelent ugye meg, a második része az az az idén fog, és az egyébként egy trilógia, és uh, most már azt is elárulhatom, hogy a harmadik részt pedig a, az édesanyjuk fogja elmeselni, illetve hmm. az a saját élete is. És az el első lesz. dolog, vagy első motivum, ami megvolt ebből a regény szövegből, az az iker dihotómia volt? Vagy az, hogy hogyan lehet ezt végigvinni ennek a Ön, többes számát? Nem, nem? A, ez, ez fokozatosan alakult ki, vagy fokozatosan jöttem rá erre, Elősz, hát ugye én elsősorban képekben gondolkozom, és egy, egy téli kép ugrott be, amit nem lehetett már megfesteni, tehát túl bonyolult volt. És akkor megírtam. És, és innen innen bontakozott kezegész. De egyébként a festmények is ennek ugyanennek a művész univerzumnak a részei, tehát hogy erősen összefüggenek a képek. Nekem viszont a regényed olvasása kapcsán Eszter és Teodora, tehát Szerke és Dork kapcsán egy mozgókép jutott az eszemben Enyedi Jövdikónak a filmi az én 20. századon. Nem tudom, hogy ez analogia vagy sem, csak most Enyedi pokban többször is fölmerülő név volt szerencsére a testről és révén hogy uh, én beleláttam ebbe az ikerpárba azt az ikerpárt egészen más eszközökkel. Akkor örülök, hogy két év után végre lebuktam. Na. Tehát, hogy senki sem vette észre. Nagyon sok kritika megjelent a könyvről, és mindenki irodalmi párhuzamokat keresgélt, és én meg csöndben hallgattam, hogy mikor fogja valaki végre bemondani ennyi díldikónak ezt a filmét, ami számomra a, hát a simon Mágus és az én 20. Századom a Magyar filmművészetből művészetből a számomra a két legfontosabb film. Akkor már örülök, hogy itt vagy a stúdióban, és akkor ennyivel is hozzájárultam ehhez a dekonspirálásodhoz. Amúgy ez tényleg egy nagyon érdekes kém, abból a szempontból, hogy egyszerre van benne egy család történet, ennek a térségnek a története, és hogy ez a térség ez hogyan próbál, milyen irányai vannak, orientációi vannak, mondjuk déllel, Olaszországgal, Magyarországgal, tehát ennek az egész posztmonarchia tere. És akkor a következő kötet, a második, akkor idén fog megjelenni. És Igen. ebből fogunk hallani, ha jól tudom, akkor most egy részletet. A nagy havazás. A télemi Michael után jött, nagyon hosszú volt és nagyon hideg, pedig három hónapig, mintha folyamatosan házi buli lett volna. Azon a hétvégén anyával vendégségben voltunk, hármasban, mert apa egy idő óta nem jött sehová, csak írta a leveleit Izlandra, meg Londonba, meg Berlinbe, meg Zágrábba. Kültünk a hatalmas Pesti bérhez negyedik emeletén a halban. Szinte feketék voltak a falak a szobában, és amint felnéztem, láttam, hogy a plafonos semmi bevész. Szédülni kezdtem. A panelben 260 a belmagasság, és nagyanyájéknál se volt több három és fél méternél. Gondolkoztam, miként lehet egy ekkora térben élni, amely olyan magas, mint egy csillagromboló. Húzott a bokámnál a húzat. Minden piszkosnak és rozagának tűnt, igaz, a fekete réteg alatt a régi bútorok valaha szépek lehettek. Nagyanyja nem hagyna így lepusztulni egy lakást. Anya sem, gondoltam, amikor Ster éles hangjára felfigyeltem. Ilyen otthon is van, mondta, miközben felvett egy újságot a nagy Egy pillanatra csönd lett, aztán anya azt mondta, összekevered valamivel. sterali Ali arrébb dobta a lapot. Beszélő volt a címe. Tényleg ugyanez volt otthonapa asztalán, de nem szóltam. Nagyanyájék engem tényleg megtanítottak arra, hogy semmit nem szabad elmondani. Esztert is, de ő egy ideje nem tartotta be. Azt mondta, nem hajlandó hazudozni, okádik attól, hogy hazudjon, és ha muszáj inkább hallgat. Szóse róla általában érezte, hogy mikor lehet beszélni. Nem esze volt hozzá, hanem szíve. Látta az embereket, hogy milyenek. Nekem eszem volt, de inkább nem beszéltem. Apa egyszer megpróbálta elmagyarázni ebéd közben. Eszter kézzelette a sült krumplit és darabonként csepegtette rá a kecsapot. Anyát nem érdekelte, az ablakon nézett kifelé miközben övett. Eszter hallgatta egy ideig apát, aztán azt mondta, nem szeretne olyan országban élni, ahol csak titokban lehet igazat mondani. Akkor inkább lelép, Izlandra vagy Ausztráliába. Apa hallgatott, csak anyja nézett rá Eszterre hirtelen. Most a szobában vagy húszan ültek és álltak. Mert akkor elhatároztam, hogy halál magam, amikor a liftben az egyik nő, aki szintén idejött, az államnál megfogta az arcomat és maga felé fordította. Untam a fekete szememet, untam a hosszú szempillámat, untam, hogy sovány vagyok és hogy ennyire ostobák az emberek. Untam, amiről körülöttem beszéltek, és untam Esztert, aki bohóckodott nekik. Mielőtt beteg lett, nagyon más volt, ráért ilyesmire. Ült az asztal föl, mintha ez az ő helye lenne, és kíri meg sorolt kosztalányitól. Vécsről hozta fel a kötetet, naponta olvasta. Kimentem a konyhába, ahol egy másik nővel cigarettázott. Te vagy a matematikus? kérdezte a nő. Eszembe jutott, mi lenne, ha egyszer nem ezt kérdeznék. Hanem mondjuk, hogy milyen az idő. Hogy Lily really lájkolom-e like a hóesést, mint a brittek. Johnnal, apa barátjával, ha nagy ritkán itt volt, például hosszan lehetett beszélni a hóról és a madarakról. Olykor apával egészen sokáig társadaloktak arról, hogy London a köd miatt olyan, amilyen, vagy hogy Jugoszláviában milyen a tél a hegyekben. Apa, ha külföldiekkel beszélt, mindig megpróbálta nekik elmondani a monarhiát, és azt, hogy itt mindig átlógnak a családok egy másik országba egy kicsit, így mi is átlógunk Jugóba. A tolmács volt, igazi tolmács és igazi fordító, azt hiszem, Európa és a magyarok között. Matematikus is, ja, olyasmi, vagy atomfizikus. Mondtam, mert ez mindig megnyugtatt őket, és beleharaptam egy uborkába. Aztán álltam, és figyeltem a gangra vezető ajtónál a hóesést. Annyira esett, amennyire még sohasem. Rossz érzésem lett. Anyára néztem. El kellene indulni, mondtam neki. Láttam, hogy a függő majdnem lábszár középig ér, mert kavarta a szél, és néha vágott egy adagot az üvegnek. Ausztráliában most meleg van. Michael a tengeren lehet. Kétszer is kijött a körké a A golden ráció a legszebb arány, gondoltam, és vizsgáltam az esti kertet és az egyet. Repillantottam a kezemre, hogy fogtam ott a telűveges konyhajtót, ami a gangre nyílt, és amint néztem az ujjaimat, eszembe jutotta, hogy számolni tanultam. Akkor még minden szám volt valamilyen. Szép, csúnya, zöld, piros, kövér vagy sovány. Azt hiszem, jól gondolhattam, hogy a számoknak vannak tulajdonságaik, gondolta bennem a kicsi Teodóra, aki nemrég voltam. A Nefelejts utcában bokáig érte a hó, és egyre szakadt. A város idegennek, tűnt és varázslatosnak, a keleti pályaudvar meg olyannak, mintha egy másik világba indulnának este honatok. Pesten még viszonylag könnyen át lehetett jönni, igaz a Margit híd budai ki kellett lapátolnom a kezemmel Eszter kapucniából a havat. Nem olvadt el a Blahalújzatértől a hídfőig a villamoson. A budai oldal addigra eltűnt a hó alatt. Anya egy pillanatra megállt az aluljáró lépcsőjén. Gyalog kell menni, ha nem jár a hív, mondta. Eszter vállatont. Jó, vele és felnézett az égre, aztán anya is felfelé fordította az arcát, és én is. Eltunk a legfelső lépcsőn, és egy lélek sem volt körülöttünk, csak a város, az este és a hó, ami az arcunkba esett. Kivenni lehet ma valamit, mondta anya egészen puha hangon. Nem szóltunk semmit sem. Nem tudom, hogy Eszter mit kívánt. Én úgy éreztem, hogy nem hibázhatom el, és azt kértem az Istentől, olyat adjon, ami nekem pont megfelel. Isten nemrég lett csak velem. Egy idő óta úgy gondoltam rá, mint aki mindig mellettem el, félig mögöttem. Olyannak képzeltem, mint Eszter képen az angyalokat. Pontosabban azt képzeltem, hogy így jelenne meg, hogy ne ijedjünk meg mi emberek, ha megjelenne, mert valójában megjelenhetetlen és kimondhatatlan. Nagyon nehezen értünk haza. A hívtől anya ment elől, mi meg a nyomában. Akkor már annyira fújt a szél, hogy fognom kellett anyakavátyát. A hátamat megfogta Eszter, így mentünk el a sötét lakótelepen a vízszintes hóesésben, mint egy expedíció. Nem járt a lift. Anya nevetett rajta, és azt mondta, az a kilenc emelet, ma már nem számít nekünk. Másnap már nem lehetett kimenni a házból, és Eszter egész délelőtt az ablakban lógott. Nézte a hegyet meg a havat. Kebeledze suttogta maga elé. Olyan volt, mint nagyanyja. Néha azon a nyelven beszélt, amit az adott dologhoz a legmegfelelőbbnek ítélt. Nagyanyja például szidott azonnal németre álltott. Dicsérni franciául szokott, mintha még ezzel is jutalmazni akarna. Pedig jobb lett volna, ha ugyanazon a nyelven szíd és dicsérment, mert így az orpfeigért csak németül tanultuk, meg a monkört, meg csak franciául. És ami engem illet, végül évekig nem tanultam meg egyetlen nyelvet sem. Épp ezért. Don't touch me, feel freedom, little bit. Don't touch freedom, little Köszönöm a figyelmet, swój a kérdés az, hogy a zapomni ułożyć swojej różowej skóry z tekinami a Ty az, hogy a kérdés Maleńka maleńka Zojez mnie na swoim lśniącym skuterze W tej nocy Zrobię Ci ta łażę wszjdzie maleńka Ja już nie mogę mieć ta Ja mam wszędzie blizny, Cały zbudowany Jestem z blizny, Maleńka szabályozó, széndje Köszönöm szépen! Láttad? Nézem Widzę a születési na a születési a dobry Bóg nas tak stworzył. Maleńka, widzę a Widzę się, Féntekorsója, íróval, képzőművészszel a belső közlés majjadásának utolsó beszélgető blokkjához érkeztünk, vágunk bele, és a felolvasáshoz szeretnék kapcsolódni, de előtte még a szolgálati közlemény, hogy a lengyel Szietliki zenekar Freedom című számát hallottuk az előbb, tehát még egyszer Szietliki zenekar Freedom című száma a zenékről is fogunk beszélni, de előtte még a felolvasás kapcsán maradjunk az irodalomnál. Ez a nagy havazás, ez ahhoz a bizonyos 1987-es havazáshoz kapcsolódik, ami akkor tényleg volt, vagy ö, ezek a referent, referent, referenciák ezek elolvadnak stílben maradva egy regény során? Nem, ez konkrétan a 87-es havazás. Ráadásul ez pont egy olyan fejezet, ami, ami teljesen megtörtént. Tehát, hogy egy... A való életben is így történt. A következő kérdésem az lett van, hogy a saját emlékeidet miképpen dolgozott bele, vagy hogyan csatornázott bele a regénybe, de akkor ebben az esetben ez eléggé konkrét ez az út, ez megtörtént, a lift sem működött. A lift azt lehet, hogy aznap pont működött. Ezt mondjuk egy házban már azért elég nehéz arra visszaemlékezni, hogy melyik nap működött a lift, és melyiken nem, de úgy sokszor nem. Uh -huh. De mondjuk nem csak a saját emlékeimből írtam ezt a regényt, hanem mások éjból is tehát hogy megtanultam meghallgatni embereket, úgyhogy azért ez nem egy olyan életrajzi ezt, ezt azért hogy elmondanám, tehát nem minden velem ja, meg Azt meg. a kérdést, azt nagyon óvatosan és tenném fel, hogy az párból melyikre hasonlít az melyikre nem, mert egyszer a Bartok Bélának mondta valamelyik tanítványt. Mester a kék szakálú herceg várat, hát mennyire egyértelmű, vagy maga mester a kék herceg, mire Bartok annyit mondott, és ha én vagyok Judit. Tehát most ugyanezt akkor nálad is nem tudom, hogy mennyire kéne pedzegetni, de minden esetre átütött ezen a szövegen is az, az, az a pulzálás, ahogyan tényleg ott vagyunk benne ebbe a, ennek a figurának az életébe, ahogyan ő érzékeli maga körül a tárgyak, tárgyakat, a világot, az egésznek a plaszticitását, megint a festészetből hozok egy párhuzamot, vagy egy hasonlatot, hogy ez, ez nagyon fontos a te szövegeidbe, azt hiszem, hogy legyen egy ilyen, nem a valóságosság ez, hanem valami, hogy annak egy ilyen érzéki összhangzattanyja, talán így mondanám mégiscsak. Ez nem volt kérdés, inkább egy állítás volt, hogy... Ez, ez így van, tehát hogy inkább képekben, megérzetekben dolgozom fel a világot, uh -huh. hát nyilván utána átfordítom szövegbe, főleg a mert nem lehet másként, de de talán tényleg megáll ez az ellítés, hogy valószínűleg fontosabb nekem, meg az én prózámban is, mint másoknál, mert, mert egyszerűen, mert vizuális művész vagyok uh -huh. inkább, vagy alkat inkább így Ennek a, köta, a második regény, a, a következő regénynek a címe megvan már? Dorka könyve. Aha. Még azon gondolkodtam, hogy mennyire fogalmi cím, mennyire képszerű cím, de ez meg inkább egy ilyen tárgyias, fogalmi cím, azt hiszem. És a harmadiknak is tudod már a címet? Nem, nem. Azt nem. még nem. nem, akkor azt a kérdést nem teszem fel. És a fejben írás az a mai napig ö, létező módszeret? Tehát, hogy egész egyszerűen tudsz fejben nagyobb, akár nagyobb szövegeket is nagyjából megírni? Ö, szövegszinten nem, hanem ö, ezt is úgy készítem el tulajdonképpen, mint egy freskót tehát filmszerűen vannak meg az egyes részek, és akkor megvan a, az a szerkezet, ami hát, amik ilyen elég bonyolult szerkezeteket szeretek csinálni, ahol ilyen előre utalások, meg ilyen zenei szerkezethez hasonló szerkezete van egy, egy egy prózámnak, és akkor ott a megfelelő helyeket egyszerűen ki kell tölteni, uh -huh. tehát hogy egy könyveket nem egyszer, vagy hát most ez a második könyvem, tehát ne, ne, ne legyek nagyképű, de hogy úgy írok, hogy hogy, hogy néha teljesen tehát nem sorban, hanem megvan az eleje a vége, és akkor a közepét azt utána a végén írom. Mm. Ez például úgy készült. Nekem az előtér-háttér metafora jutott az eszembe, ha már a fest, festészetnél maradunk, de ha most a zenei motivumokat hoztad vagy a zenét, akkor most váltsunk egy pár szót a zenéről. Például festés közben hallgat zenét, írás közben hallgat e zenét. Festés közben igen, szerintem nem is tudnék dolgozni másként. Mm -hmm. Írás közben viszont nem mert az nagyon zavar. És festés közben bizonyos zenéket hallgatsz, vagy változatosabban hallgatsz zenéket, vagy milyen zenehallgatási szokásai vannak festés közben? Mm, hát nyilván ezt hallgatom, amit szeretek, viszont az egy eléggé széles spektrum a mm -hmm. klasszikusoktól a rockzenéig, a magyar rendegrendig, nagyon sok minden. És akkor a mostani Estre mi alapján válogattad az zenéket? Sötét van, tehát festeni nem tudtál már itt a beszélgetés közben, meg a zene hallgatás közben, de Bizottság, Trabant, Svietliki és majd lesz egy Frank Cappas száma, a Starway to Heaven, ami majd a adásunk végén hangzik el. Hogy mi alapján jött ez a kis csokor össze? Ö, egyszerűen szeretem tehát ezeket szeretem uh -huh. a leg, leginkább, vagy nem. Sok minden mást is, hát most vivaldi is választottam volna, vagy, vagy Bachot, de hát azt gondoltam, hogy kevésbé élik egy ilyen Mert szlop, az tűnik, vagy az egy kicsit ne, olyan? Hát hosszú, tehát időbe valószínűleg nem fértem volna hát bele. Hát egy volt temper klavír, é. hogy hívják, ez lehetett volna a különbséget. Jó, tehát akkor a Frank Zappa is egy olyan szám, ami akkor így, így sokszor hallgatod, és amikor hallgatsz egy akkor eszed újítnak korábbi zenehallgatási emlékek, tehát ott is létrejönnek ilyen rétegek az időben, meg a térben, vagy, vagy az például egy, egy más médium számodra a zene. Tehát ott nincs annyira erős tapadás mondjuk. Hát részben ez is gyerekkori emlék, mert nagy is, zongorista lett majdnem, de aztán nem lett, mert háború volt, meg gyerekeket szült, de hát művészi szinten zongorázott, és lényegében én zenében is nőttem föl. Tehát, hogy ez nulla éves koromtól meghatározó dolog számomra, hogy, hogy zene szól, és hogy főleg zongorászól, szól. Ami meg erre később rárakodott, az, az mondjuk a rock, hát ez nyilván nem a nagymamámtól kaptam, de, de mindig zene, nálam mindig zene szól, hogyha nem írok, meg akkor nem szól. Mert akkor viszont valahogy el, elvisz máshova, miatt nem? Odafigyelek rá nagyon, tehát odafigyelek a zenére, és akkor, ha arra figyelek, akkor nem tudok a, a, az írásra koncentrálni. Uh -huh. És festés közben is történeteket, ott, ott a történet mit jelent egy fest, festményen? Ott más egészen a történetnek a lehetősége, ugye, mint mondjuk nyilván egy regénybe. Én szerintem nem fejezhető ki a történet szóval ez, ami egy festményen történik, uh -huh. mert hogy ugye a, a történetnek van egy lineáritása, a festménynek nincs. Tehát az, az egy egyben mindig. van. Az egyben van mindig. Igen. Uh -huh. Jó, akkor uh, igazából szerintem akkor most jött el az a pillanat, amikor, uh -huh. igen, igen, amikor meghallgatjuk Frank Zappától a Starwater Heaven című számot. Friends. What? what? To, then the piper will lead us to reason bustle in your head, hedgerow, don't be alarmed now. It's just a spring clean for the main queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Oh no. The piper. Én Korsója, íróval, képzőművészsel a belső közlés utolsó utáni, mint egy ráadás beszélgető blokkjához érkeztünk, a tervétú Heaven című számot hallottuk Frank Zappától, és ennyiben a keretes szerkezethez kapcsolódva most a képzőművészhez fordulnék a fordulatomba, hogy a, leg, a legújabb kiállításod meddig látható, illetve mennyire Időben hogyan képzeljük el azt, hogy megfestetted ezeket a képeket nappal, és akkor éjszaka írtál, tehát ez egy ilyen párhuzamosság, vagy időben azért, ha az egyik előrébb jön, akkor a másik egy kicsit hátrább kell, hogy kusszon. Tehát most ez a zöld című kiállítás, ez például minek az anyaga? Elmúlt években készült, elmúlt másfél évben készült képekről van szó. A nyitott műhelyben látható, Március közepéig, a Rágygyörgy utcában, a Délipályodvárnál, és és egyszerre készült a regényelk. Hát a napi 15 órás munkanapok azok, azok végül is ezzel az eredménnyel jártak, hogy lett egy könyv, meg egy kiállítás anyag. És technikailag ugyanazzal a technikával készültek, vagy ott vannak különbségek? Az egyik egycettel, a másik az meg laptoppal, tehát hogy ne. Ja, nem, az, ez, jó, ez, nagyon, ez egy raffás válasz volt. Úgyhogy akkor köszönöm a Sluszpoint péntek óra illetve azt is, hogy itt volt. Köszönöm, hogy itt volt, és hogy elhozta ezeket a zenéket, és nagyon köszönöm a Nagy Havázás című regény fejezetet, ami az premier volt. A jövő héten Marton Éva várja önöket Ladik Katalin költővel, performance performanszművésszel, és akkor én nekem nem maradt más hátra, mint most a technikus Falcsi Gergő, és a magam nevében is megköszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánva búcsúzom. A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Belső közlés Dal és szöveg első kézből